A csáttóhoz expedíció érkezik. Tíz nap alatt elérték a szaharának azt a délfelé húzódó, nagy kiterjedésű horpadását, amit a földrajztudósok deflációnak neveznek. A hőség olyan elviselhetetlen volt, és a terep annyira rosszabbodott, hogy óránként nem 5 perc, hanem negyed óra pihenőt tartottak. Most már mindannyian tudták, hogy útjuk a csáttóhoz vezet. Mióta Franciaország birtokba vette Kamerunt, Egyre újabb és újabb garnizonokat létesített, hogy a hatalmasan kiegészült Egyenlítői Afrika territóriumát a csáttó és a Kongó között biztonságosabbá tegye, és jobban kihasználhassa. Óvatosabb és kiméletes meneteléssel emberáldozat nélkül jutott el a két század Agadez oázisba, ahonnan már megszakítás nélkül vezetett tovább az út, illetve az úttalan sivatag a csáttóig. Agadesnél némi meglepetésbe volt része a légiónak. Egy expedícióval találkoztak. És ez volt a legfurcsább expedíciók egyike a világon. A tevehajcsárok és szolgák naphosszata hasukon feküdtek és aludtak. Mindenki akkor kelt fel, amikor akart, abból evett és annyit, ameből és amennyit megkívánt. Az összférek száma az szerint váltakozott, hogy az expedíció hajcsárai milyen sikerrel loptak új állatokat azok helyett, amelyeket tőlük hajtottak el. Senki sem parancsolt senkinek. Mindenki ordított mindenkivel, és a táborozás formációja annyira nem emlékeztetett semmiféle hasonló pihenőállomásra, hogy a kapitány, midőn messzelátójával megpillantotta azt a szabálytalan, furcsa foltot, amit összvérek, emberek és sátrak egymás hegyén hátán alkottak, meglepetten szólt hátra az őrmesternek. – Mondja csak, Monséf, mi az Isten csudája lehet az az izé ottan? Az őrmester úgy vélte, hogy a kóborló a törzsből való szentvakok egy csoportja van ott, mert az innen is látszik, hogy szemük világa nem lehet az illetőknek. Midőn végül megtudták egy jámbor berbertől, hogy az ott szemben egy expedíció percekig nem jutottak szóhoz a csodálkozástól. A kapitány első dolga volt, hogy a letáborozás után kiküldött egy artisztet az expedíció papírjaiért. Vadul áramkodott, mikor látta, hogy az írások tökéletesen rendben vannak. Valami lepkefogó egyetemi bolondot eresztettek rá a szaharára. Wallis Manfred tanárul, a filadelfiai egyetem tanára számos akadémia levelező tagja, nem jöhetett személyesen, mert súlyos beteg. Gondolhattam volna, sziszegte a kapitány, aki, mint általában a gyarmati tisztek, nem volt túlságosan elragadtatva a pacifikálatlan területen mászkáló tudósoktól. Mindenbe beleütik az órukat, és ha valami polontuareg véletlenül levágja a fejüket, akkor a lapok hetekig cikkeznek róla. No, hiszen érdemes is lármát csinálni az ilyen fejekért. Meglátogatta a tanárurat. Kemény dolga volt a korbácsának, míg a lézengő részek bandán keresztül verte magát a fősátori. Sűrű légyrajz zsongott a rosszul takarított sátorban. A tanár úr nagy lázba feküdt, és a sátor földjén közömbösen maga elé meredve ült egy arab mezítelen lábszárait vakargatva. A kapitány nem is köszönt. Mondja az Istenért maga szerencsétlen! Minek jött ide? Örülök a szerencsének, kapitány úr. Manfred Wallis vagyok a bostoni egyetembről, az egyenlítői Afrika roharvilágát akarom tanulmányozni. Csodálom, hogy komoly tudós létére így neki rohan fejjel a biztos hallának. Maga mellé adok húsz embert, azok majd rendbeszedik a karaványát és visszavezetik nem a szrumbába. Onnan pedig igyekezzék hazajutni. Sajnálom, kapitány úr, én expedíciómmal a csátóhoz megyek. Én pedig sajnálom, de ilyen lezüllött hordát, mint a maga karaványa kötelességem a saját érdekében, ha tetszik, ha nem visszafordítani északafrikába. Ha nem csalódom, ön most a második századdal érkezett. Nem, de Nikó kapitány úr. Az vagyok, mondta csodálkozva a tiszt. A lázasarcú, lihegő ember levelet vett elő a zsebéből és átadta. Van önhöz egy ajánló levelem a hadügyi államtitkártól. A kapitány elolvasta a levelet és összegyűrte, de úgy, hogy ropogott belé az ökle. Aztán szó nélkül visszament a századához. Hé, hey, Káplár! Magához vesz húsz embert, átmegy abba a bolondok házába, mindenkit addig pofoz, amíg rend lesz. Ott marad velük, és elkíséri őket a csáttóik, hogy az a mennydörgös Isten nyila. Bement a sátrába, darabokra tépte a levelet, és úgy dugta oldalba a kutyáját, miközben az államtitkár úrról tett említést, hogy a szegény Szuugi vonítva húzódott a ponyva legtávolabbi sarkába. Ahogy közeledtek a csátóhoz, a sivatag képe egyre változatosabb lett. A sztyeppéken mind sűrűbb lett a bozót, és néhány dombhajlás után a látóhatár egyetlen vastag fekete vonallá változott. Közép-Afrika őserdő hálózata tűnt fel. Ha déli szél volt, már dúsan hömpölgött feléjük a dzsungel pince szagú párája, magával hozva az évezedek óta rothadó talaj dögletes lehelletét. Pierre most már megtanulta a menetelés egyik borzalmas válfaját, Magas lázzal hidegrázásba vergődve vonszolni magát, és ha néhány órára jobban lett, megismerkedett a kinénysütség érzésével. A fülébe zúgó csengőbongó csilingelő harangok és csengetjük templomi orkeszterével. A Bár El völgyében, amely őserdők között a vidék egyetlen egészséges változata volt, kéthetes kényszertáborozást rendeztek, mert a legénység 70% a maláriás volt. Pierre ezt az első maláriás rohamot olyan erővel kapta meg, hogy napokig önkívületbe feküdt. Mikor felnyitotta a szemét és magához tért, lú arca mosolygott fölötte, és egy vizes kendővel törölgette az arcáról a verítéket. – Jobban érzi magát? Láza már nincs? – Mióta fekszem? – kérdezte, és olyan idegen csengése volt a hangjának, mintha a sátor távoli sarkából szólalt volna meg valaki. Tizenkét napja. Azt mondta az orvos, most már rohamosan fog magához térni. Csak az első adta ilyen súlyos. És maga, maga állandóan itt ült nálam? Ha szabadidőn volt. Mondja, ki az az Erika? Pierre lehunta a szemét és összeszorította a fogait. Sokáig voltak itt csendben. Azután ruhasuhogást hallott és egy jól ismert neszt mikor a sátornyílás felemelt lapja visszaesik a távozó után. Még egy látogatója volt, aki betegsége alatt is többször felkereste. Fonstrasser. Strasser. Von magas rangú tiszt volt a német hadseregben, és ismeretlen okok miatt kénytelen volt megválni a szolgálattól, elhagyni a hazáját. Mint közlegény szolgált a légió második századában, és ha csak lehetett, oltalmazta a jóformán még gyerekpiát. Vallis expedíciója a légióval együtt töltötte a kényszertáborozást. Valamivel távolabb, ahol a Bárel Gazal völgye kanyonnák eskenyedik két domb között álltak az expedíciós átrai. Utak vagy ösvények ezen a vidéken teljesen ismeretlenek voltak. A parkszerűen elszórt bozótok között ritkás facsoportok, paratölgyek és kaktuszok adtak árnyékot. A ledölt fatörzseken búrjázó ajnövényzetet úgy kellett szétszaggatni járás közben. A kandelláberszerű majom kenyérfák egy sűrűbb csoportja között táborozott a tudós megrendszabályozott hordája. López őrvezető és húsz embere elegendőnek bizonyult a karavár rendjének biztosítására. Manfred Wallis is kihevert az első lázrohamot, és ideje legnagyobb részét a jókedvű Haftrullal töltötte el, aki a kivezényelt húsz a közé volt beosztva. A festőművészből lett csemp saját szavai szerint úgy élt, mint a kék úristen bajol országba. Persze, haftalak fogalma sem volt arról, hogy Valis Manfred tudós úr egy sürgönytőriz a belső zsebében a következő üzenettel. Pierre Lorien néven törzskönyvelt légionista okmányainak beszolgáltatása után a Joseph Morgan nevet vette fel. Ez a mi emberünk ször Gottfried. Haftül wallis feküdt a sátor hűs mélyén, hallgatta a rádiót, és két kézzel tömte magába a manió készült jó ízű édes kuszkuszt. – És mondja kedves Morgan barátom, – folytatta Wallis taktikusan, –– hogy kerül maga a légióba? – Egész rendkívüli módon, – felelte az osztrák. – Jelentkeztem a toborzóhelyen. – Na, igen, igen. – Vegyen azokból az angol cigarettákból, és igyen egy kis konyakot. – Valami lehetetlenné tette a helyzetét a társadalomban, nem? Uh – Mhm, -huh. feleltett szája haftul, aztán vett azokból az angol cigarettákból, és töltött magának konyakot is. Kintről összférek ordítása, hajcsárbotok puffanása hallatszott, és Wallis a mennyezetet nézve tűnődött. – Nehéz fiú, az biztos, de majd lassan-lassan… A legtöbb ember úgy jut a légióba, hogy megkerül csomó rendőrtől, és véletlenül belelő az egyikbe, vagy ilyesmi. Hafton laktorkának adta füst, és köhögni kezdett. Tud ez valamit? Egy rendőrt kilukasztott, az biztos, de köze ehhez ennek a vén bogárvadásznak? Magam is hallottam ilyen eseteket, Folytatta Manfred joviálisan. Mikor üldözés közben agyonlövik a rendőrt, elrejtik a zsákmányt, és beállnak a légióba. Haftlő elhűlt. Mit akar ez? Tud valamit az ő elrejtett cigarettáiról? Vagy csak úgy vaktába kérdezget? Tudok eseteket. Menjen a fenébe az eseteivel, mert magához vágom ezt a tésztás köcsögöt, ordította az osztrák. Mi köze magának ahhoz, hogy ki miért jött a légióba? Taktikusan, taktikusan mondogatta magába valisz de, kedves Morgan úr, ne legyen ideges, vegyen abból a datójából. Az ördög vigya a datóját magával együtt, tudja, és hagyjon engem békén. Úgy emelte fel a másás edényt, amiben a kuszkusz volt, hogy Valész úr minden taktikája csődött csődöt mondott ilyetében, és boldog volt, amikor a megdühödött kis osztrákot hagyta a sátrát. Minden esetre eredményesen végződött az eszmecsere, mert semmi kétség nem lehetett az iránt, hogy vendégét nagyon érzékeny pontján találták el az adatai. A többi most már csak taktika dolga, mondta megelégedetten magába, és újra kinolin kinolinkenőtsel a szúnyok csipte combját. a változatosság kedvéért este a kantinba tömte magát, ahol lúszámlájára számlájára kosztolt. A garnizon meg volt győződve róla, hogy a finomkodó kantinos lánynak tetszik Joseph Morgan. Ha nem volt más dolga, egész este Haftlul alul beszélgetett vele, és minden jóval tömte a kuglivá hízott kis katonát. Pierre gyakran nézett át hozzá. Ő azt hitte, hogy Lou iránta érzett vonzalmat, és nem értette, hogy mi köti ehhez a léha kis emberhez. Tontonnal és Biggel volt találkozója a kantinban, hogy megbeszéljenek valamit, de azután nem bírta nézni, ahogy Lou az osztrákkal föltöl, és kiment az udvarra. Éppen a káplárba ütközött. – Haló, vermő! Jöjjön velem az irodámban! Megérkezett a posta, segítsen nekem szortírozni! Az erőd, amelyben leváltották a helyőrséget, hogy egy évig itt maradjanak, Fort Lamy volt, a csáttó déli lefolyásánál, ahol a hatalmas sári folyó ömlik a tóba. Ez a helyőrség már a francia-kongó vidékét ellenőrizte, és jóformán egy ősvadon közepén feküdt a Bantu négerek földjén. Mocsaras rész volt, de a forró égővi őserdőben nincs üppedékes tőzegláp. Inkább a papírusbozótok és az áttörhetetlen hidrofilis kúszóhálózat jelzi a mocsarat. A tájék, az emberek, az éghajlat, az egész környezet némán, ellenségesen, halálosan fogta körül ezt a kis francia helyőrséget, mintha minden pillanatban meg akarná folytani. Egy szakasznál kevesebb ember nem mehetett sétálni, és két kilométernél messzebb senki sem távozhatott élete veszélyeztetése nélkül az erőt közeléből. Ez itt valamikor lunda ország volt. A leghatalmasabb fejedelemnek, muatta tavónak a birodalma. És Afrika területén sem gyűlölik olyan babonási írtózattal, olyan fanatikus vérszomjúsággal az európait, mint itt, az ubongi sári őserdeiben, az emberevő nyamnyamok és a törpe pigmeusok, akik hullaméreggel preparált nyilaik hegyén a láthatatlan, gyorsan ölő végzetet tartják készen minden cserje, minden kőrakás mögött. Itt nem is a láz, nem is a csontokat törlő általános reuma pusztít, hanem az idegbaj. A halálos nagy csönd, a dús fák, izzadó bőrlevelein leselkedő fantomok s penész szagú párái a földnek valami furcsa ragályos melankóliát tenyésztettek ki, amelynek következtében sokszor járványszerűen lép fel az öngyilkosság és az álmok futás. Neki nem jött levél. Szórakozottan rakta szét a borítékokat, minden szakasz számára külön rekeszbe. Egyszerre ismerős írást pillantott meg. Bignek szólt a levél. Megismerte Erika kézvonásait. Szórakozottan húzta végig hüvelykújját verejtékező sárga homlok előtt. Mi ez? Úgy érezte, hogy rögtön fel kell bontania a levelet. De nem neki szólt. Neki nem írt Erika. Miért írt Bignek? Egy barna kéz elragadta elő borítékot, és újabb csomót nyomott a kezébe. Forgott körülötte minden, és a gyomra jémelgett. A lába úgy megremegett, hogy le kellett ülnie. Mi ez? A kantinban már várt rá a tonton. Hol a fenébe csevalogtál? Nem itt fogunk beszélni, hanem kimegyünk sétálni. Miért nem kérdezi meg? Miért nem kérdezi meg egyenesen biget, hogy mit jelent az a levél? Nem kérdezte. Cinkosei már kezdettől fogva durva, idegen emberek voltak számára. Csak a közös bűn kötötte össze velük őt. Mit kérdezzem? Talán ő is kapott levelet, de ellopták vagy elveszett, és most Erik a Bignél érdeklődik. Vagy nem? Akkor vár is figyelni fog. Valami titok lenne itt? Közben a két cinkosa beszélt. Elhatározták, hogy meg fognak szökni. Kérdezik Pierre-t, hogy velük tart-e. Ha átkelnek a sári folyó túlsó oldalára, egy ugrásnyira vannak Nigériától. Jólában már biztonságban lennének. Az angol terület... És a bennük folyón lehajózhatnának odáig, ahol elérik a kánói vasútvonalat. Csak homályosan értette, miről van szó, de mindenre beleegyezően bólogatott. Holnap után a lepketanár táborába vezénylik őket felügyelni. Ott lophatnak összvéreket és élelmiszert. Megbeszélték egy pigmaos főnökkel, hogy átvezeti őket jóláig, ahol biztonságban lennének. Nekik kötelességük hívni Piert is. Így összenéztek egy jelentős pillantással úgy, hogy a fiú nem vette észre. Pierre mindenbe beleegyezett. Közben kínzó téperődéssel csak Erikára gondolt, és egyikük se vette észre, hogy fától fájigosonva valaki figyeli őket, és igyekszik elkapni egyet egy szót a beszédükből. Az erős Lopez volt.